I continuem el programa amb la nostra tertúria de cada dijous, tertúlia política, i en aquest cas doncs ja sabeu que dimarts passat es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i per tant doncs volem posar sobre la taula la situació que viu la dona en la nostra societat actualment. I precisament per debatre sobre totes aquestes qüestions, avui tenim convidats a l'estudi de Radio Tiana, Ramona Martos pel Partit Popular, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Aiva Eva Inglés per l'Esquerra Pública de Catalunya, bon dia. Hola, bon dia. A Pau Blasco també pel PSC i concretament a doncs, formar part d'Homes per la Igualtat d'aquesta Formació Política, bon dia. Molt bon dia. També pel PSC, Judit Cid, bon dia. Bon dia. I la Joaquim Eutrera, per exemple, al de Tiana molt bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Doncs bé, intentarem posar una mica, fer una mica de fotografia general sobre quina és la posició de la dona a la nostra societat, però comencem per una notícia que doncs, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona es feia pública, i és que la Unió Europea ha donat un any a les empreses perquè incorporin a dones els càrrecs sota amenaça d'imposar un sistema de quotes femenines a partir del 2012, com dèiem, ha coincidit en aquest dia i ho ha anunciat la vicepresidenta de la Comissió Europea donant aquest ultimàtum a les companyies perquè s'autoregulin, perquè autoregulin l'entrada de la dona en els Consells d'Administració. Precisament, doncs, després de conèixer aquesta notícia dimarts, ja s'han conegut reaccions i també, doncs, enquestes, i una d'elles diu que només el 19% dels europeus és partidari d'establir quotes femenines a empreses o a llistes electorals. Doncs bé, posem sobre la taula perquè aquí, Comencem i qui vulgui doncs, donem el dret de sortir aquesta tertúlia. Què en penseu d'això d'establir quotes a seu favor, en contra? Jo no sóc partidària. No, jo també estic totalment en contra. Jo crec que aquí és un tema de igualtat de drets i d'oportunitats i que gana el millor, escolta'm, el millor preparat que, que tingui. O sigui, jo la discriminació ni la positiva m'agrada, mira que et dic. En certes coses entenc que, que a vegades donar una empenta, facilitar els tràmits i tal pot ajudar. Però no hi crec massa per decret aquestes coses aquí i s'han de conquerir. Hi ha, no sé, fa uns anys determinats... Mira, ahir llegia que ja el 12% de, de l'exèrcit espanyol, dels membres de l'exèrcit, són dones. Pensa, ostres, déu 12%? 12% em va semblar. Pensava que encara era una cosa molt simbòlica. I penses, mira, ostres... I dius, i fa uns anys que consti que jo no som pa... o sigui, ja no m'agrada ni que els homes estiguen a l'exèrcit i m'agraden mati... que no em fa una il·lusió especial. Però dius, mira, de mica en mica s'incorporen les dones a doncs, espais i a mitjans que fa uns anys no, no eren possibles. Jo crec més amb la preparació sí. i... Jo en... crec que garantitzant la educació eh, 100% eh, tant a dones com a homes, Eh, la formación y luego la oportunidad de los puestos de trabajo eh, lo tiene que ganar cada uno por su valía no por el simple hecho de que te digan tiene que haber un 50% de mujeres y un 50% de hombres al igual que resulta que te, no colocamos a 50 un 50% de hombres que el 20% son buenísimos y el 30% son o al revés es que no sí, puede ser no por, yo creo sexo, que por, por capacidad. capacidad capacidad laboral de cada uno, capacidad eh, mental de cada uno y capacidad de trabajo lo los, las, cifras así, son, las cifras son muy frías, como para ampliarlo en personas. Jo ¿no? no he estat mai d'acord amb el tema de les quotes, però sí que és veritat que a vegades la discriminació positiva és l'única manera de que es tingui en compte a les dones en llocs que ara actualment no, no se les té en compte, ¿no? perquè malauradament sí que és veritat que en un lloc de feina un home i una dona amb el mateix perfil, igual de bons, solen triar l'home abans que la dona, no? Llavors, això potser és, la, és aquesta la mentalitat que hem de canviar. No sé si les quotes és la millor solució, perquè dic, no en sóc partidària, però potser en la situació que tenim, en què no s'està tenint en compte a dones valuoses i que tenen capacitat per fer determinades feines, doncs potser és una manera, tot i que ja et dic que no, no en sóc partidària. Però jo potser discrepo, no? Potser sí que estic a favor d'aquesta d'aquesta... Intent de quotes, més que ara és per, per això el que comentaves, de, del fet de que el sistema que tenim actualment no deixa de ser controlat pels homes i és som els propis homes els que no deixem que la dona pugi. Això fa que a la dona li costi més pujar. Encara que tingui mm, millor capacitat, millor prenentatge, l'home intenta que no pugi. I el que fa aquestes quotes és intentar que la dona sí que pugi. I per això sí que estic a favor d'aquestes d'aquestes quotes que vol implantar o que ja estan implantades actualment. És, és això, no? Vull dir, nosaltres jo, podem, jo no podem tindre una educació igual, podem tindre els mateixos drets, podem tindre les mateixes mm. oportunitats, però realment el, qui acaba controlant-ho tot, malauradament, potser és un home. I llavors aquest home no deixarà que una don dona ocupi el lloc que pot ocupar un home amb les mateixes oportunitats. Esto es individualizar mucho el no, tema. No, no, no, eh? però és el, és el mateix tema el, Entonces... tema, el tema de sous. Per què una dona que ocupa el mateix càrrec que un home no cobra el mateix? No? Tenim, unes, tenim dades de que, de que la dona pot arribar a cobrar l'any 5.000 euros menys que un home fent la mateixa feina. Concretament 5.300 euros menys. I igual treball, igual salari, això està claríssim. I és Aquí això. Bueno, i però, sí, però eh, vamos a ver, en això estamos de acuerdo, però és es que, a no vais a encontrar ni un solo convenio de ningún sector que donde diga que la mujer va a cobrar un sueldo inferior. En todos los convenios pone es igual sueldo. Si luego, en dentro de las empresas, la cosa ya... Eh, Canvia. Canvia, però cambia, no, ya no cambian los salarios base, cambian los complementos. Sí, pero en, en llocs de Ahí está, ahí está la diferencia, pero a efecto legal, a efecto legal ahí sí que debemos de decir que el gobierno sí que lo hace bien, porque a efectos a efectos legales es sí. inconstitucional lo sí. contrario, ¿no? Claro, entonces pero... a efectos legales sí que es así. Luego cada uno en su casa el empresario, cada uno en su casa eh paga i negocia com a ell li parece. ¿no? Però no estem dient que el govern afegi malament, estem parlant de polítiques d'igualtat real i que la dona pugui accedir en igualtat de condicions que l'home. Sí. I el que ens trobem en la realitat és que les empreses en llocs d'alta responsabilitat sí. la dona no accedeix amb les mateixes condicions que un home i si accedeix no té la mateixa remuneració que té un home i això és el que hem d'aconseguir canviar mm. i per més educació ja, que se'ns doni, òbviament, l'educació s'ha de fer. I no, però no creieu, no mola, creieu poc poc que això viant. que és un, sí. mm -hmm. Mm -hmm. és un fet? No és més un... No, donat, o sigui, per, per incidir aquí no és, no és més una qüestió de facilitar la conciliació, fem guarderies en condicions properes, tal. posem els mecanismes perquè la dona ha determinat Clar. un moment de la seva edat que tingui criatures petites, i parlàvem abans d'entrar, doncs no hagis de plantejar-te, què faig? Professió... O, o educar els nens, o cuidar-los. Facilitem... El que passa és que suposo que lo de les quotes sembla que sigui més fàcil d'aplicar, però penso que la, la solució sí, lo, està per altra banda. El que tiene que evitar és es que a la mujer se le sancione por ser madre eh? y al hombre se le felicite por ser real. Ahí empezamos. Eh, cuando, mientras que un gobierno no, sea, no, sea, no se mentalice de que el hecho de que una mujer eh, tenga capacidad de, de, de, de dar a luz, criar hijos, al, a la par que al marido y a la vez trabajar igual. ¿eh? No vamos a ir a, no vamos a adelantar nada, nada. ¿Cómo se arregla eso? Yo entiendo que mmm, facilitando y ayudando a los empresarios a que esas mujeres no les resulten unas cargas. Sí, però també, sí. sí bueno. però també és cert que en el tema, per exemple, de quotes, només tens que mirar les titulades universitàries que tenim. Sí. O si sigui, som un 60% sí. i només un 11% sí. arribem a ser catedràtiques o arribem a ser Doctors. doctores. Mm. Vull dir, i això només I és per un so... No és, sí. per I la és, és el sostre de cristallet de, de que mateix. sempre Aquest parlem, no? de trencar. I això s'ha de trencar. Però, bueno, és el que jo ets estava d'acord. Tu ara te lo paras a mirar d'una part de la part empresarial, Tú imagínate que tú eres un empresario y tú te viene una, una chica y te dice que está casada y que tiene pensado tener tres hijos y, y se va a poner ya... ¿El empresario qué va a hacer? El empresario mira por su interés y por supuesto sí, va Ramona. a decir, no, mira, me voy a contratar a este chico que aunque su mujer tenga tres hijos igualmente, a mí no me va a costar nada. Sí, pero Ramona, ahí, ¿sabes? Ahí, pues, en, en mientras no ahí está. Acostado, mientras, a, cargo dos, mien, mien, a cargo de los dos. Claro, mientras es que, que la cosa la efectivamente madre. no se equilibre en los dos y el Estado el estado eh, invierta en guarderías... En, en ajudes eh, a, a les mujeres embarazadas o als empresaris per por contratar a mujeres embarazadas y cosas però, así, però estem, est no adelantaremos nada però Ramon, estem en lo mateix vull dir, eh, el que intentem és en, arribar a una societat més, més justa més igualitària, no hem d'incentivar la dona a, sinó hem d'incentivar l'home al no a que ho faci ell també, sí. a que es demani el permís de paternitat, a que sí. cooperi, no, sí. perdó, no que cooperi que comparteixin tot que és l'educació dels sí. nens i, i la feina a casa. Mm i no només això és l'empresari el que li has de dir, sinó a l'home que treballa no, no. també li has de dir si és que, jo que quan comença, tu tinguis fill que quan tu tinguis fill també hauràs d'ajudar a casa Deixa'm que doni una, una dada precisament amb això que deia el Pau perquè el 23,4% de les més de 9 milions de dones a Espanya que no cerca ocupació ho fa per raons familiars una xifra que constata amb la dels homes només un 1,63% es queda a casa pels mateixos motius així es desprèn de les dades de l'Institut Nacional d'Estadística de pel quart trimestre del 2010, és a dir, dades recents, relatiu a les persones inactives d'Espanya que no busquen feina. I en total, doncs, s'eleven a més de 15 milions, de les quals, doncs, com dèiem, es queden a casa perquè la llar i la responsabilitat familiar segueix sent un dels principals motius pel quals les dones es queden a casa i continuen sent mestresses de casa. Una xifra considerable, eh? No, molt considerable, vull dir, això, no? Vull dir, és, això és la, la coeducació dels nens de que encara que no us sembli, els nens d'ara segueixen portant... Lamentablement encara tenim el model masclista dintre l'aula i són els nens els que, els que manen, els que tenen força, els que... i llavors aquest model, quan els fan grans, no canvia. Vull dir, encara que tinguem una nova un nou tipus d'educació, el nen té un model ma masclista, normalment. Que es va és... canviar, però més lentament però del més que lentament seria. Més lentament del que tocaria. Mm -hmm. I és això, i, i polítiques empresarials? sí, està clar, les quotes ajudar a les mares, ajudar als pares a que puguin clar. tindre el mateix, la mateixa cuida dels nens però sobretot és educació des de, des de dintre de la família i que estic totalment sí. d'acord amb el que deia ara el Pau, si sí, no, no és només l'educació a, a l'escola és que també és el model que tens a casa sí. o si sigui, nosaltres, els que som més joves potser hem tingut una mica una mentalitat més oberta i a casa se'ns dit que la dona era igual que l'home, però la sí, veritat també... el model que veiem a Això casa... Això no és i el que, que es ten... diu sinó no és... que fa el pare quan exact, a casa el el que, que has viscut i actualment a les llars ens trobem molt amb aquest model, encara mm. per més que les escoles facin coeducació ens trobem que els models de casa no acaben de ser els mateixos sí, no, sí, i quan ja... parlem d'això de, de, de les empreses i sí, no ajudar uh, Jo estic d'acord amb que s'ha d'ajudar a les empreses perquè la dona no sigui la càrrega i la dona pugui gaudir sense perjudicis de la seva maternitat i que el pare pugui agafar paternitat i que no sigui a costa de la mare perquè en aquells moments quan tu tens el teu nen petit a poder-te estar els teus 4 mesos i si ja fossin 6 seria fantàstic amb la teva criatura que acaba d'arribar al món és molt millor que no dir és que no, el porto la guarderia, em posen facilitats per la guarderia sí, sí, però tu has tingut 9 mesos a dins un nen i tens ganes de poder estar amb ell i deixar-lo a la guarderia per anar-te'n a treballar moltes mares poden agafar aquesta opció de quedar-se a casa i deixar la feina mm. perquè en aquell moment el que tu et demana el cos és estar amb el teu nen Passaig els sis mesos el portaràs la o guarderia... O com primer i màxim... any, com fan altres països. Exacte, perquè no? molts països en, en el que això es contempla. No? no és només això, si per exemple, si tu tens un embaràs del risc, potser pot sonar una utopia, però per què no pot tindre un permís de paternitat com un de maternitat si jo tinc una, un embaràs del risc i no puc moure del llit o per qualsevol motiu, a mi m'agradaria que el pare del meu fill estigués al meu costat no? i si tingués que ajudar perquè jo no em puc valdre per mi mateixa seria bo també una ampliació dels permisos de paternitat sí, sí. tal i com estan plantejats ara Sí, però esto, esto eh, seria injusto per exemple per el resto deferes eh, que les parejas tienen que trabajar i tener a alguien que el cuide o, o solos porque en un embarazo de riesgo el que tu dices tienes todo pleno derecho, no lo equipares con enfermedad, que es una cosa... No, una no, no, no yo estoy diciendo, no, no, estoy diciendo no, no, no, que la no, no, familia no. que se encuentre con, con una de las dos partes enfermo y que también necesite esa ayuda... Eh, ya, pero esto como es cosa de los... También, dos, ¿qué pasa? Todos lo, embarazo, que, todo lo la la vamos sangria. a cargar a la seguridad social, tenemos que tener en cuenta que el, el, el Estado tiene una bolsa ahí de dinero que es para repartir y para pagar y para pagar todo lo que son los los, no, los asuntos sociales, no nos engañemos. Sí, pero no es comparable. Una cosa es una persona malalta y una otra es que dos personas decideixen separas sí, pares... Una, per qüestions biològiques, és la que porta la criatura dins, sí. però és cosa de dos. Per tant, sí. si la que porta la criatura dins claro. no estan condicions de valdres, sí. sí que és normal que l'altra part de, de la responsabilitat de tenir sí. aquesta criatura... Que l'assumeixi des d'allà, de ja, des d'allà. De ja. sí. Que pugui sí, no, assumir-la la... i entendre sí. com a normal vale. que ha d'estar per la parella. Ja l'he dit, que a mi que he a dicho, a a ser me parece muy utopia, bien. Però pare... llegamos a un punto de... Que me parece muy bien y ojalá llegáramos a tener ese bienestar en el país de poder permitirnos eso. Pero si, como tú has dicho, voluntariamente ellos y eh, eh, eh, deciden ser padres y, y, y porque el embarazo sea de alto riesgo a mí me parece fantástico ojalá ya te digo ojalá llegáramos a ese, a este país así que es una utopía en principio pero ojalá no que nos pudiéramos permitir que una seguridad social pudiera pagar el, ese, ese sueldo a ese, a ese padre para que tú atendiera a esa mujer eso es al fin a cabo es una decisión que hay tomado imagínate el, la familia Sí, con una de las parejas vez... es enferma que le ha caído del cielo la enfermedad ya, ya es que estamos hablando de ayudas sociales para que la mujer pueda estamos hablando de mejoras si hablamos, de futuro si, sí, y... pero si hablamos de ayudas de, de mejoras sociales lo del tema del embarazo yo creo que sí que se tiene que, que encauzar pero en un tiempo límite Hombre, si parlem de permisos año, de paternidad... Mira, mira, ni un año ni dos. En todo caso, tendríamos que hacer como... Yo ayer estuve en la manifestación de Barcelona, el Día de la Dona, y las pintadas que se hacían por la calle... Además, yo me quedé con una que me hizo muchísima gracia y pensé, además, esta es de las que, a las que yo me apuntaría, ¿no? Y las que nos tendríamos que apuntar muchas, es la aquella ya eh, soy insumisa del servicio familiar obligatorio. Sí, sí, el contrato. Claro. contrato de género. Totalmente, totalmente insumisa... Ante, ante el servicio familiar obligatorio ¿por qué tiene que ser la mujer la que lleve el servicio familiar? Sí, sí, eso en todo caso que sea la pareja, en función claro, de cómo tenga la situación ahí, laboral y de... Hasta todo, que las, las mujeres que no nos no. concienciemos todas de que la casa no solamente es nuestro y que la carga de los hijos no solamente es una carga nuestra hasta que todas las mujeres, eso no se nos entre en la cabeza, desde luego avanzamos muy lentamente, Sobre muy este lentamente. tema, sobre este tema, ya, ya una dada ¿no? que era en la enquesta del SIS que de deía el 92% de las donas dediquen unes 5 hores al dia a, a, la, fa, a la llar, sí. a la família, mm -hmm. a la... Sí, sí. si ho sumes a, a la setmana són 35 hores, que això és quasi, quasi una jornada laboral, la sí, sí, sí, sí, per tant, sí. estàs fent una doble jornada quasi a la setmana. Quasi una jornada laboral o sigui, anual, si sí. ho sí, sí, sumes per un... mes, al final te sale quasi una jornada. Eh? Això és un contracte mm -hmm. social de gènere que, sí. que se li diu, que, que la dona té que fer mm -hmm. això per perquè, mm -hmm. perquè és dona, mm -hmm. doncs això tampoc, tampoc és. Ah, precisament com que tenim el Pau així, un sol, que... pau sí. Sí. Que bé Com que tenim el, el Pau que, que sí, Però no podes aquest... veure que som els 4 i una eh? Ahí, sí. no, eh? Ahí està la besta ja, però, ja, però si comencem amunt I continuem El que sí, sí que és veritat home. és que necessitem replantejar Les idees feministes potser I necessitem el punt de vista d'un home Si volem una societat més igualitària i més justa Jo estic cansat de de no? Que hem d'anar plegats de la maneta sí. Bueno, mira, las ideas yo no sé si vosotros estuvisteis ayer en Barcelona o visteis las imágenes por televisión, mm. pues te voy decir, un porcentaje muy alto, muy alto, los asistentes a la manifestación ¿eh? fueron hombres. Pues malento, Pero son normales. Que esta, que mañana, esta mañana se han hecho unos talleres, con motivo del Día de la, de la Dona, eh, al sindicato al que yo pertenezco, el, la USOC, y han venido más hombres que mujeres. Sí. Decía, bueno, esto está yo, alu sí, yo alucinaba porque no. yo soy del departamento de la dona igualdad y la dona en el sindicato y yo me he dedicado a llamar a mis compañeras de trabajo y todas pues mm, te puedo, te puedo decir que de mi sector no ha venido nadie Pero, pero Menos mal que han, eso han eso venido que un montón y color, tiriando, tal claro, no, no, no, no, no, han dicho yo que a mi de fiesta que voy a ir yo a esto, yo que tengo libre Ah, oh, si había perdido una, Hombre, una es que mañana, voy a, a hacer el otro dura, Rabona, y, entonces, no pues, es pues, es. Bueno, pues vale, entonces Llegamos allí, nos encontramos en una sala y empezamos a contar hombres ¿De dónde han salido tantos hombres? No, no, però és que si volem fer polítiques d'igualtat reals... Alucinava, alucinava, digo, pues mira, ¿sabes que si ahora va resultar que a las que tenemos que educar más es a las mujeres que a los hombres? Porque es que, los hombres no, empiezan no, a encauzar es que, juntos, es que ¿no? Sí. Todos sí. Bueno, claro, es la frase que yo te decía antes. Es que, Hem es que, de, no, de ser totes. Eres, Tenim un problema, és es que les generacions més petites i, bueno, les generacions... De, per exemple, de rates a la meda de 16 o 15 anys estan repetint uns models familiars que és el patriarcat no? mm. com pot ser que nens que ja han viscut amb els anuncis de violència de gènere a la tele que han patit el problema i que saben que és la xacra d'aquesta societat i ho repetim, sí. i repetim el mateix model. No, però no ho repetim, sinó que els últims estudis en aquest sentit bé, les últimes campanyes que es van fer ara va començar fa un parell d'anys o tres des de la Generalitat és allò de tallar els mals rotllos que estava dirigit als adolescents sí. Sí. precisament perquè no és que es mantingui és que havia augmentat sí, sí, sí. Uh, aquests, sí. aquests rols sí. i, i aquests comportaments que dèiem sí. del patriarcat i sobretot d'aquesta sí. societat masclista que intentàvem deixar enrere, doncs no és uh. que es repeteixi, és que havia augmentat sí. augment, i, ]Sí. sí. i, sí. no i és una cosa bastant preocupant no? mm. perquè sí, ens estan dient coeducació a la família, coeducació a l'escola jo penso que l'escola ha fet un paper molt gran en aquest aspecte educant els nens i els adolescents i tenim, i parlant obertament d'aquest problema que tenim però és que tu surts sí. al carrer i tu continues veient que hi ha conductes que son claramente... De... Es porque ahí de... falla la educación familiar. Yo creo que es eso. Mm. Es es la escuela fue la Sebastián. Sí sí, sí, sí, sí. Y en sí, sí, sí, sí, sí. Pero el, corp... el comportamiento, casas, eh, eh, digamos, a nivel calle, a nivel familiar y eso, tiene que ser pues eso, el padre y la madre, los que tienen que decirle a los hijos y a las hijas, saltarlas de la misma manera, desde un principio. Y no permitir que el chico, porque sea chico, eh, se, se lo tome, to, tome todo a la torera y, y la niña ya lo hará, o tampoco lo hará, porque sí, bueno, pues ya lo hará la mamá, ver, la mamá que está ahí, que de... ella es la que lo hace. Això hi ha molts estereotips, no? Mm -hmm. Tu quan vas a tindre un fill, normalment dius però si és un fill, pintaré l'habitació de blau. Sí. Si és una nena, en rosa. Sí. Sí. rosa, rosa, rosa. Van ara. Clar, sí. I això, això, això ho fem tots. Vull dir, encara que sí. ens hagin educat sí. amb, amb, amb això, sí. amb la igualtat, mm -hmm. això ho penses. Vull dir, hi ha, hi ha no, però encara adjectiu, que no ho pensis, jo, no, jo tinc un nen petit, i ja vaig decidir, quan està embressat, ja vaig saber que era nen, vaig avisar a tothom, familiars, rosa, amics, no, rosa no, simplement blau. no vull ni blaus ni roses. Groc. Hi ha molts colors en sí, els que sí, pots sí. vestir el nen, no cal que l'armari sigui de color blau, no cal que tu obris i tot, sí, tot combina perquè tot és blau. No, doncs és difícil, si tu decideixes que no vols blaus, és difícil trobar roba per nen quan és petit que no sigui blava. Sí, sí. O sigui, has de mirar botiga derrière botiga, i jo conscienciada ho he fet, i el meu nen no ha vestit de blau porta els texans blau de... i et pot treure peça de blau igual que té taronges, no? vermells, estètic... grocs... Però no els trobes roba. Vull dir, que potser també les, no, les empreses i els fabricants de roba també han de pensar en canviar aquest estereotip, No de que tot el que busques per nena és rosa i tot el que busques per nen és blau. No, però vull dir, qui diu roba diu qual, qualsevol, qualsevol altra cosa. cosa. Vull sí, sí. Dir, a l'actu mm. domèstic... Fut, futbol, a... les extraescolars, sí. no? Si no, els nens sí. fan bàsquet i mm. futbol i les la nena, nena fa ballet dan, i dança, fa dança, música. Sí, sí, sí, Hola, sí. Juguines, des del fet de que si tu demanes una escalestre i ets una dona, te miren com... Ui, has demanat un no, escalet, que sí, que sí, o, un sí, sí. o el nen demana ha demanat la cuineta. Demana una cuineta, una Barbie, no. Hi ha una molt bona campanya de l'Observatori de la Dona que diu la Maria vol una bateria, no? Regala joguinars no sexistes. Tot comença des d'aquest de mateix moment, o sigui, des del, mo des del moment que és un infant, hem d'educar. I la primera educació i la primera socialització que rep un nen i una nena és la familiar. Si ja aquesta socialització falla, ja fallarà tot el procés de socialització que després tindrà. Vull dir, la família, tal com ara la veiem com, no sé, és que és la família la que té ha d'educar primer i després l'educació vindrà també per part dels professors, però és molt important l'educació familiar. Com és que és això, en termes psicològics el, el, el moment més important d'un nen és, és la seva infància, vull dir, és quan realment agafa tots tot els seus hàbits, els seus comportaments, el que és la condició, és a partir d'això dels, dels 0 a 3 anys. Canpteix model. És això, en casa, tu ja li pots predicar sí, i di molt, sí, sí, sí, sí. I ser molt progressista i a l'hora de la veritat. De fet, veure... és allò que ha de llavors abans, no? Donar unes coses al discurs que t'han dit des de petit i l'altres el que has vist, I no? I és que mm -hmm. són molt gestos. Tu amb ells els hi pots dir això del blau, el ros a tenir-ho tot molt igualitari i a l'hora de la veritat, tus el pare arriba i seu al sofà i, i es posa el... a a llegir el diari i la mare va es cap a la cuina i mm -hmm. s'encarrega de cuidar tot aum i de la mm -hmm. feina i del tot. I a les hores Música celestial, tot i tot. Sí, sí. no, és, és el que tu li ensenyes, Vull dir, si tu li ensenyes al nen a cuinar, el nen de petit et posarà a fer cuinetes igual que una nena que ho farà a la seva edat i no hi ha cap problema. No? Mm. No, però no, no, però ja li has d'ensenyar tu a casa, Clar, si, no, que, si veu que el pare cuina, el nen també cuina. Qui, si veu que cuinar... la mare juga al futbol, el nen juga a futbol amb la mare i no hi ha cap problema. Sí, sí. I qui diu cuinar diu estenda la roba. Sí, sí. Que estendre la roba sembla que sigui... Algo molt difícil, no? És agafar roba i estendre'l. Ja... No sé, no sí. tot és fàcil, s'ha sí. de fer. No, no, té, sí, sí. no té cap gran secret. Pues no. Sembla que només ho hagin que fer les dones, i si ho fa un home, ho fa jo... Allò... Que ningú em miri sí. i, i ho fa. No pots si algunos es... sí. que dicen bueno cuando se haga de noche que el vecino no me vea o al contrario queda bien bueno sí, puede que, puede que con el tiempo sí, eh, se lo tomen así ya. y será una suerte para nosotras claro, yo, yo es eso, a mí cuando me deían eso que hay gente ya no más que se amagan yo, deia, pero yo, yo lo he hecho desde el pequeño la madre decía, ves a estender ropa pues yo andaba, yo, mm. sin registrar y yo, a de mes, todas a maneras el... no hay que ser tan pesimistas se ha evolucionado no, no, no el, el, el hombre el hombre de este país aún queda algún cabestro por ahí Claro, sí, pero, pero, pero, de esos, sí, pero bueno el cabrío de sí pero estos. son una minoría tan minoría sí. que ya los demás hasta lo miramos mal no entonces la verdad es que se ha evolucionado no podemos como aquel que dice no somos el país por el país somos el país más atrasado sí. eh, es más el, el porcentaje de directivas eh, eh, en este país es por, es por encima del europeo Pues que, que mal está el europeo pues está un, sí, pues está un 19 tenemos pues tenemos avanzar. un 22 Espanya tiene un 22% de directivas de ejecutivas sí, sí, sí, sí, a, a un 19% sí, del resto de Europa d sí. grans empreses, de les grans empreses de veritat que manen i que fan rutll al, al país, em sembla que de tota Espanya sí, són 30 dones em sembla sí, sí. que d'un número de 30 dones enfront de, no sé si 500 homes o sí, sí, era, una xifra més una o menys però això no és un 22% no, però no, Y no que no hacen... citen a la Nabotín, que siempre está la Nabotín porque el padre es el banquero. Sí, bueno, esa no vale. No, a ver, no. Seguro será capaz. Y pero... sí, más el padre, seguramente. Que pasa es que el padre seguro que lo hizo, va pero a retirar. No, pero sí que es sea, cierto lo mejor que, no que, a que, que ejecutivas españolas hay un 22%, mientras en el resto de Europa es un 19. Datos de ayer, en la prensa de ayer, publicados de ayer, sí, pero si con tú, motivo ah, del Si, si de tú también miras, por ejemplo, los altos mandos y digo, altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía, solo hay una mujer que és Sargento de la Polia científica. Si Sargento, Sar Sargento Si tu miras els altos cargos de Mosos d'esquadraada, encara que hi ha una llei de parietat mm. que diu que han d'entrar eh, més números de dones que d'homes encara hi han promocions més masculines que femenines. I els alcàrrecs delsmossos d'quadraada encara no n'hi ha cap dona. Precisament per això també volia posar sobre la taula perquè doncs sortien les xifres, però és es que la mujer accedió a seus puestos de trabajo quan esos puestos de trabajo hacía ja anys que ja estaven. Sí, sí, sí, no, sí, però, tenemos, después, però, però es que, subir, es que no cobra bastante, han És que no, ara però tenemos, son son no, ja, són no, promociones, són no, espècies, per, són exàmens, No, perdona, ara tenemos una lei d'igualtat que dice sí, sí, que tots els altres cargos i mandos de l'administració la local tenen que ser paritat, les mismes llistes electorals que ara s'estan sí. confeccionant, sí, tenen que tenir sí. igual número de homes que de dones. Sí, sí, por sí, lo sí, tanto, sí, sí. si los altos cargos de, por ejemplo, una profesión como ser policía, que a la vez es una profesión que se ha visto siempre como que la da hacer un hombre y no una mujer, porque creen que la mujer no está cualificada, y desde dentro de esa profesión, tu compañero puede pensar que por tener una compañera le puede pasar algo, desde ese punto de vista es ese es que nos que lo tenemos que replantear ese pensamiento pasó a la historia hace mucho tiempo yo te digo que te soy te lo... criminóloga que tengo compañeros sí, mosos de escuadra sí, y que sí, ellos sí. mismos dicen que prefieren patrullar con un hombre al lado que no con una mujer bueno, porque claro, se sienten más claro, seguros claro lo único que habrá mujeres que dirán que prefieren patrullar con una mujer que no con un hombre Hombre, supongo que es más, más es habitual. No sé por medio, qué medio. debe ser. Lo medio. que pasa <risa> es que, que ¿qué porcentaje femenino hay, en, en por ejemplo, en los monstruos de escuadra? ¿Qué bastante porcentaje hay? Hay un porcentaje bastante alto y sobre todo están mm. dadas y... ¿Están por encima del 20% o no? No, no. no ah, creo, claro, no claro. Entonces, como quieres? Si no hay no hay ni un 20%, por ejemplo, en el sector mío, la seguridad privada, ¿no llegamos al 12%? Però per què? Aquí vaig jotar-me. No, no, perquè no, no, no. No, no. No. No, no se presenten les mujeres. No. Però però eso és un però eso no. són els estereotips també que té una una una és la inclinació. A mi, per exemple, de... no és una cosa que m'entusiasmi. Claro. Tomo l'hoice és els vigilants que tenen els... que treballar de nit, que no saben de dia, el cap de setmana, diu, "Ah, no, jo no, ull de nit." Però això és la conciliació, Sí, és que és clar parte, què haces amb los Claro, els arguments segurament són molt extensos, però aquesta setmana doncs que també es posava la xifra sobre la taula i diem, doncs, el tipus de carreres, no, als quals volen accedir les dones, és veritat que continuen havent-hi tot un tipus de professió, al qual les dones doncs ja, no sé, no és, no sé si és qüestió d'interès, però és qüestió també, deien els, els experts en el tema de l'ocupació, que també doncs algú quan comença una carrera pensen en les seves perspectives de futur, i per sí. exemple ja en segons quines professions doncs que es veu molt més complicat trobar una feina. Per exemple, les mh, carreres tècniques, no? Les carreres d'enginyeria també per exemple. La politècnica, això sí. Un, és que, és sí, sí, un sí. tant percent de dones tan minça, sí. en canvi en altres professions a doncs, les quals va creixent moltíssim el rol de la dona per exemple econòmiques, administració i gestió d'empresa també són sectors en els quals està creixent les dones que es presenten a fer aquests estudis però després no, no es plasma aquest tant per cent en el món laboral, o sigui que també són unes contradiccions no, en no, si mateix. No, però és això o sigui, també hi ha, hi ha oficis o carreres que són bastant de dones i, i que això també s'ha de trencar no? Vull dir, mm. la carrera d'infermeria fins tot magisteri, sembla que només ho poden fer... La sanitat ja té un perfil femení i sembla, sí. i sembla que l'home no ho no poden saber. Metges també, és no, sí. una cosa d'enfermeres s'està sí, feminitzant moltíssim el el el mismo, la, sí. Les matrones sí. l'arquitectura, per exemple, està ara en 50% mm. que això està... Mm. Mm. Sí, és l'única de la politècnica que, que en aquest mm. sentit... Les enginyeries en general estan malament no de dones, de tot, eh? De les enginyeries ara s'ha aconseguit que hi hagi un augment de matrícules, però és que hi, havia, hi ha hagut una baixada tan forta que és que no hi havia estudiants d'enginyeries, ni homes ni dones. Però sobretot de dones en aquest... és que és, no, no, és no, homes, residual, és un test. I llena... ara ara que ha començat a incrementar un altre cop s'ha aconseguit que hi hagi l'interès i que els estudiants de batxillerat també vegin les enginyeries com a possibles sortides, les matrícules que hi ha hagut aquest any i l'any anterior ja són una mica més, el percentatge de dones ja és una mica més elevat, és a dir, aquest interès ha arribat tant als nois com a les noies. Vull dir que en, mm. en el cas d'enginyeries de en està sí. costant no, està ja no sabem fer per fer campanyes... No, està costant, per però, però està, està millorant. Dic, em sembla en... que era un 17% mm. en l'últim any, eh? Mm -hmm. Tradicionalment era una... en totes les enginyeries, mm. eh? No... no, no, ara està a poc a poc, però clar, també és una, una cosa difícil, vull dir, no, no és fàcil no pots anar a un institut explicar-ho i pensar que totes les noies diuen sí, vaig a ser enginyera però ha estat millorant és doncs no. un camp no. concret que jo crec que les campanyes que s'han fet des de la Generalitat per incentivar Uh, els estudis d'enginyeria els dos últims anys han sigut positius però sí que és veritat que per exemple quan una dona decideix fer, doncs, per exemple com la meva carrera, mm -hmm. dir que és criminòloga i sí. jo me'n recordo que els meus pares van posar les mans al cap i em van dir filla, ostres criminòloga, tu saps el que és i sí que és veritat que jo per exemple les pràctiques les vaig fer a, a presons i vaig treballar tant amb dones i m'ho vaig passar tremendament bé treballant amb homes vull dir, el canvi també és brutal i també són professions que diuen ui, una dona en un centro d'hombres, sí, pues en també en mica pot treballar de sí, mica i en mica tot, un tot, sobretot és la família la família sí. fa molt i et diu molt i et dictamina sí. molt és a sí. lo que acabo d'arribar mm. vull dir, ara ja estan completament normalitzats de que jo faci criminologia sí. a part estic fent dret i estan mm. completament però ells diuen, preferim que et dediquis a ser advocada que no i al cap de la fi estic treballant amb la mateixa gent, però d'una forma menys directa, potser hi ha un tracte menys directe. Uh, també, doncs, uh, en referent al tema del món laboral, uh, doncs, uh, sentim testimonis d'aquelles poques dones que han arribat a llocs de responsabilitat de veritat en grans empreses, deien que, abans, abans ho deia, sembla que la Judit, que s'havia de reformular una mica el feminisme, no? en el sentit d'aquelles dones diuen home, nosaltres fem les coses diferents, però aquesta diferència de com les dones i els homes fem les coses, que és, un, que és una evidència, no? O sigui, no, no processem les coses de la mateixa manera i moltes vegades fem les coses diferents, reivindicaven doncs, que no s'havien d'assimilar eh, com els homes havien fet anar la seva empresa tota la vida, sinó que reivindicaven el, la riquesa que havien, el, el valor afegit no, que elles havien aportat a la seva empresa i ho deien convençudes no? molts testimonis hem anat sentint No, és que el, el fet és, no és mm, menys menysvalorar una persona sinó és sumar les dues no, d'aquí la igualtat, de, si, si els dos anem per igual arribarem abans al, sí. al nostre objectiu que si els dos anem per separat i això, és la igualtat és, és la base... però és, és més aviat complementarietat, no, que futur, perquè la dona tenim que una, una altra manera d'entendre de, de, sí. a vegades les coses, I i tenim altres registres que jo crec que això enriqueix una tas, sí. la tasca que sigui empresarial o la que, que sí, conec pocs això, vull dir... aleshores abans diu que, clar, potser perquè eren poques les que arribaven, per exemple a directives de grans empreses, que és l'exemple que ella ha posat, mm. i és clar hi havia mimetisme, actuaven i fins i tot vestien quasi sí. amb altre.què doncs no sé sí. què, perquè clar estàves amb sí. franca minoria, però mm. s'està descobrint o si sigui, es està veient, l'experiència està demostrant que justament la facilitat per comunicar, la facilitat per doncs, la empatia, sí. tota mm. una sèrie de característiques que acostumen a acompanyar mm. més sovint a les dones. Mm -hmm. ja sabem que això de generalitzar, però en general vaixí, va sí, doncs sí. que això és una gran riquesa imuntar no, no, no, sí. coses això. diferents. Estem soles? No, no. O sigui, estem soles, som, la societat és només la dona, no? No. Que la societat som dones homes i homes, i, homes. I, fins clar, aquest, clar. i fins aquí és, aquest, hem no sé, dir, és que hem de treballar junts, hem, hem, sí. hem de treballar les dones i els homes, i hem de començar, doncs, per exemple, els Consells de les Dones estan oberts també als homes, i necessitem el seu punt de vista, i ho torno a repetir, no és una reivindicació històrica que també ho és, però crec perquè és més tant d'acord. Sí, estat, sí, és una necessitat. és evident ja. que no, no podem arribar a una igualtat social. Si es parteix només des de la feina de la dona per aconseguir arribar a aquesta igualtat. O sigui, si estem parlant no, sí, de la igualtat no... de la societat, la societat és el que sí, deies sí. tu abans, està formada per homes i dones. Per tant, els homes i les dones junts, si fem junts el camí cap a la igualtat, podem assolir aquesta sí, igualtat real. Però no si, no si, ha, si se segueix pensant que és la dona, la de que treballa per la dona, i fem actes del Dia de la Dona, aquí es va llegir un manifest el Dia de la Dona a la plaça de la Vila mm. i pocs homes hi havia. Mm -hmm. I llavors, clar, això no és normal tampoc, és a dir, o ho creiem de veritat de fons, i en els Consells de la Dona en, el, en els plans d'igualtat, en els congressos que es fan, va la dona, que ara va haver un aquí fa poc, sí. o hi van els homes o tampoc no aconseguirem arribar a l'objectiu real que ens plantegem, que és aconseguir una societat igualitària. I, i a vegades no és tant la dona la que, sí, home, la que sent, diu que no entri sempre... si no és, si no és l'home que, que, no que no s'atreveix. Dir... Mm -hmm. Però en tots els col·lectius sí. els que se senten discriminats són els que han de reivindicar i han de portar la venda. Sí, sí, si no és si això, esperes però... que tu vingui, però, però, totes hablamos, les ajudes són bones. Però hablamos igualdad. Igualdad sí. somos los dos. No sé, claro, no, sobre el papel sí, es... si està claro. claro. claro. No, però jo m'he trobat en molts llocs i amb col·lectius que defensaven el feminisme d'igualtat de les dones, que no volien que els homes vinguessin. Jo, jo, les jo les no em les sento les gens les còmode... Però això és un feminisme... No, no, sí, sí, no però, però és un sí, una mica trasnotxat. Sí, sí però claro. vull dir... Que... 70, no, no, no. no. no però, sí, però jo ja jo tinc 33 superat. anys i m'ho he trobat això recentment. Sí. Que hi han actualment que col·lectius que treballen per la igualtat de la dona que consideren que només han de ser les dones les que ho treballin i així no arribarem a ell. I a és més, hi ha, ha molta gent que diu que si entren els homes als Consells de les Dones el que farem és coaccionar a que, a que aquestes dones no parlin, no perdona. O sigui, aquesta dona parlarà igual si, no, si, has, si, ja està, ja si ja està una dona present que un home. Mm. I hi ha d'haver poc a poc, i poc a poc, i poc a poc hem d'anar fent un camí, però és cert, és que no els podem obviar, és que formen part de la nostra societat i necessitem, i ho torno a dir, al seu punt de vista, ja no només per fer política laboral, sinó per fer moltes més polítiques, l'econòmica, necessitem el punt de vista d'una dona que d'un home. No, però és això, vull dir, a vegades costa molt. Penseu que, per exemple, la nostra associació és, és des, del, des del 2001, vull dir, som, som recents vull dir, i això no és una, això porta 100 anys de lluita de fanatisme sí. i en 10 anys, hem, fa 10 anys hem sorgit nosaltres. Per tant, estem començant a, també els homes a, a empenyar perquè les polítiques canvin, no? perquè hi hagi, hi hagi una igualtat efectiva. Suposo que també hi haurà reivindicacions dels homes en el sentit de la igualtat, allò que dèiem a vegades de la discriminació positiva. No? Sabem que, per exemple, eh, el tema de la custòdia dels fills, doncs, moltes vegades, doncs, tradicionalment, amb aquell rol de que la dona és la que eh, ha de mm, doncs, tirar del carro de la família, doncs, sempre se li donava eh, doncs, sí, sí. la custòdia a la mare i suposo que en aquest sentit també... Clar, no? Això, això no és ja. ser un, un model una mica... Cada cas és, és diferent, no? Vull dir, però no és de ser un model masclista dels nens. Per protegir custòria, a la mare a vegades es, es cauen en situacions... Clar, pues això tampoc és, no? cada cas és cada cas, però si sí, des, de, des, des de les lleis s'intenta que hi hagi també en, en casos especials, està clar que no. no? Vull dir, però en el cas normal, pues, els dos són corresponsables de, mm -hmm. dels Custòria nens. Custòdia compartida. Clar, si volem que Clar, que hem de pensar en el nen, mica... i el nen necessita el pare i la mare. Sí. Com que necessita el pare i la mare, ha de poder compartir sí, temps si, amb un i temps si amb l'altre. Si volem que el model d'igualtat mm -hmm. es mantingui, també mm -hmm. ho haurem de portar en aquest, sí, a en aquest tema. A nivell legal sí que estem patint una discriminació positiva envers la dona no? i per exemple la llei, analitzant la llei de violència masclista dir, ho veiem molt clar sí. no? no és el mateix quan, es, quan hi ha un episodi de violència domèstica en una llarga en quant a homosexuals i lesbianes que en quant hi ha una parella heterosexual no? des del punt de vista de que un home ja pel fet de pagar una dona té una, un càstig més gran que no una dona quan pega la seva dona i és el mateix és el mateix, és la sí. mateixa conducta el que sí. està passant. Ja, per però necessitem aquesta, aquesta discriminació. Però també necessitem aquesta discriminació positiva, vull dir, sí. no és, no és algo negatiu, perquè, sí, en, perquè aquest, en aquest Home, problema... L'agressivitat se tiene que castigar igual. Clar, en aquest no, problema... Però si s'hi ha deudades no, doncs, per, no. per algo, és perquè, que, qual és la realitat? Perquè, perquè la realitat la, la, la és la que és la mujer la que... Hi ha, mas... Ara, hi ha poden més haver víctimes situacions... de violència de, de gènere Clar. femenina, però també no contem la masculina, perquè no contem aquelles denúncies que són molt poquetes, perquè per sort són molt poquetes les falses denúncies. Aquest home també pateix una, un càstig massa gran, perquè sí. tothom ho sabem, que quan algú se l'emporta en detingut o alguna que a Ben Aetxo i aquesta etiqueta sempre sí, no, estigua. Sí. Sí. I el càstig psicològic i és de les pitjors etiquetes que Borrar esa parte, parte es molt dura per a ells, i eh? no nos enganyem, que ha habido más de uno la cárcel que que, ha estado años. Però que, eh? que també diuen no, són els Afortunadament són els menys, un 1% de totes les denúncies de violència de gènere que quedi clar. També, doncs, una altra de les qüestions que la Unió Europea també ha posat sobre la taula coincidint amb aquest dia, és que, segons Brussel·les, una altra de les accions que s'ha de dur a terme és conscienciar les dones perquè optin cada cop a llocs professionals que no són tradicionals, com dèiem abans. I, per exemple, doncs, hi ha el tema de les pensions. En l'actualitat, el 22% de les dones a partir dels 65 anys corren el risc de caure en la pobresa davant del 16% dels homes. I això, doncs, és la conseqüència, doncs, ja sabem que primer que moltes dones doncs, tradicionalment s'han quedat a casa i que al final doncs, les, per llei de vida ara mateix sabem que l'esperança de vida és més alta la de la dona que la, del, la de l'home i al final les pensions ja sabem com queden actualment que són molt baixes i, i actualment la dona amb més risc d'exclusió social és una dona pensionista de segons quina edat doncs, en fi que repetint aquests rols i, i una gran taca social en aquest cas d'exclusió. Això és la conseqüència d'aquest model que hem portat fins ara, de mm. que la dona es queda a casa, doncs, quan arriba l'hora de, de jubilar-se i lamentablement es queda viuda, doncs, li, li passa això per què? perquè perquè durant la resta de, de la seva vida, des, del seu, de la seva vida laboral no ha pogut treballar, perquè tenia un rol molt marcat però l'home que és... li quedava el 100% de la pensió en canvi que sí, sí, quan no. mor l'home no sé quin, jo no sé quin tant percent és sí, però... Però, però és no, un dels problemes no arriba als 50 un no, 40, 40, en canvi la dona ha dedicat la vida tot, tot cim... sí, sí. No sé si... un 40 al de... màxim un 50% la revisió ara de les pensions i tot, això sí que s'apropa una mica més amb la nova llei s'han equiparat però també és veritat que per exemple ara també per a jubilar-te comptaran els anys que tinguis un, un fill al teu càrrec sí. són coses que que sí que van se van ajustando però... los tiempos. Sí, sí pero, pero comas es ventitud estat... de la que debería. Sí. Ya, sí. es que la justicia siempre viene es un poquito lenta. Sí, a vegades no, no, ja, la justícia societat avança més que... Que... més que la societat avança <laughs> que, que no avança. Sí, la, és sí, sí, la sí, la va per adelante. Ya, que té un problema sí. en aquest, uh -huh, en aquest uh -huh, tema, que ha. lo que en realitat mueve hace que hace que el equipo de gobierno se mueva a la inercia de la petición de lo que és el pueblo, ¿no? Sí, sí, sí, per sol. Uh -huh. És això, contra més gent, uh -huh. siguem empanyant uh -huh. més ràpid a les sí. coses. Sí, sí, sí. Bé, ens quedan pocs minutets de, de tertúlia, uh, us deixaré un torn últim de, de paraula per si us heu quedat amb algun tema que no haguem tractat o amb alguna idea, doncs per poder-la expressar, fem, fem una ronda, Ramona Martos, toca la primera. Jo la primera, nada, jo decir que es eh, ayer i hoy ha sido un día de celebración, aunque efectivamente la ley de igualdad debería ser un día de celebración para, para ambos sexos. Pero bueno, eh, el día que se deje de celebrar el Día de la Dona, ese día, espero que se celebre el Día de la Igualdad. Cambiemos el nombre. Uh -huh. Eva Inglés. Bé, bueno, doncs no, crec que estem fent passos, no?, que ja ho hem comentat al llarg de la tertúlia, a poc a poc anem millorant en aquesta política d'igualtat i que ho hem de continuar fent i que no hem d'oblidar que no ho hem comentat en la tertúlia, que les polítiques d'igualtat també es fan des de la proximitat i des dels municipis i, per tant, ha de ser també des dels ajuntaments i des del nostre ajuntament que se segueixin potenciant i treballant sobretot les polítiques d'igualtat. Pobles, co? Bé, bueno, més o menys amb el tema de, de què... Aquí es pot veure avui es pot escoltar que estem donant passos cap a la igualtat tots junts, homes i dones, i que és una feina que encara queda molt de camí per fer, i que efectivament són polítiques que s'han de fer des de la proximitat, des dels ajuntaments, des de les famílies, des de les escoles, i que arribarà un dia que efectivament, com diu la Ramona, no celebrem el Dia de la Dona, sinó celebrem el Dia de la Igualtat. Judit, Cid... Doncs pues jo el mateix, ¿no? bàsicament portem 100 anys, de... el passat 8 de març va fer 100 anys del de, de... dia de la dona i ojalà dintre de poquets anys diguem que ja no és el dia de la dona treballadora sinó que és el dia de la igualtat ¿no? i que no ens oblidem de del que hem dit tota aquesta tertúlia, necessitem l'altra part de la societat que són els homes per poder arribar a una igualtat total. I per acabar, Joaquim, que m'ho treure. Sí, mira, jo, és veritat, com dèiem aquí, és cert que queda molt camí per recórrer, però jo em vull quedar amb un, una doble imatge optimista, sobretot una. Eh, per exemple, fa uns anys bastant impensable, els governs de... espanyols quan hi havia alguna cartera de dones era de cultura i en aquests moments amb un context de crisi i de complicació com el que tenim resulta que la ministra d'Hisenda és una dona i que la veus que quan va a la Unió Europea estan allà amb la seva companya, la seva col·lega, em sembla que és la francesa i la veus tan diminuta, tan... una dona ja petita i tots pendents de lo que decideix i tal i a més trobo que de nhi per tal com està la cosa la dona com és... Dius, bueno, aquesta. Després, per una altra banda, no sé si heu vist una, una imatge que circula per internet aquests dies de la ministra de Defensa, Chacón, uh -huh. no Chacón que se la veu amb ella, i acompanyada al costat d'un general, no sé si és el president de la Junta de Jefes d'Estat o Mayor, i, i tres passes més enrere, una oficial, una dona, amb la cartera i l'abric eh bueno, no, o igual. Bueno, no, no sé, és una un sabor agridolç, home, la ministra de defensa ja està bé, però encara les feines subalternes sí. que és... queda sigui dins de l'exèrcit de lo que sigui encara. Home, i matcha, no? És una imatxa, que una imatge, no? Que, el matcha, el feedback també amontan tant tant més clista com és a l'exèrcit que, que ara al mateix sigui una ministra una, una dona també marca molt lo que, lo que en se la segueix fent. Per això que eh, home, són gestos, però són coses que indiquen no. que, home, no sé que, si que la cosa és mou. Sí, si podem comparar aquella imatge que quan va venir la visita de, del Papa, no? de, que tothom en parla molt del paper de la dona dins de l'Església, que no l'hem tocat perquè, bé... Sí, ja... <ríe> però, però tothom, ara m'has fet pensar no? en aquesta monges. imatge de Els les monges, monges netejant l'altar. No? Una mica, doncs, sabem que també l'Església doncs, evoluciona... Bueno, aquesta és sí encara el, més lentament. Més lentament. Sí, l'impacte aquelles... que va tenir quan la senyora Chacón, embrassada, va passar... O sigui, aquella imatge, al, això és de les que fan avançar, això és veritat. Vull dir, I que també, la... durant el seu embaràs, jo me'n recordo que va tindre una la visita que... a Afganistan, i ella va anar amb un helicòpter amb un metge. Clar, sí, és que ja estava ménica. treballant, estava en 7 mesos, i clar volar 7 mesos amb un embaràs doncs no... No es, un... Un... No, es no, no me recomendable, sí, pero ella... Que... pero ella va a hacer la feina como yo sabía los riesgos mal. laborales que tiene ¿eh? exactamente pues... no, te coges la ley de riesgos laborales y eso era incorrecto para que lo ya lo hubiera hecho. no, no, no bueno. dio un buen ejemplo, no. riesgo no, no. es que cuando ser humano ser mano, El ejemplo que dio la ministra si lo quiso no. dar bueno lo dio muy malo. ¿eh? Bueno, pues pero pues pues en general ho el sí, internet i amb tota la tecnologia que tenemos eh per fer un comunicat, fer se pode fer via internet sin sin necessitat d'eso, perquè claro. si, si, de eso, sí, si es no, clar, si ella va, per exemple, va fer ben, per marcar sí. precisament, doncs, que ella podia fer la mateixa feina com home, no? És no. precisament el mostra de la nostra societat que necessitem, no, però és que, per, sí. sobre això estan o les lleis. Sí, però tot depèn també de quin sigui el teu estat de l'embaràs, pots estar treballant fins l'últim dia a sí, la mar de bé però... i no, no, no ha ella, el de ser un problema. Ella... És un exemple que, que es pot veure des del mm. punt de vista si positiu o des del de punt de, de, de vista de vis negatiu. Jo crec que pel que és la influència en, en la mentalitat aquesta masclista que té la nostra societat és una influència positiva i per tant és un exemple positiu que no treu, doncs que bueno, s'hauran doncs, de mirar més les lleis de prevenció de riscos laborals, però que ara la societat en aquest sentit d'igualtat que estem parlant és important. Riesgos laborals, ella assumia molt poc, per tant que llevaba un equipo medicoso yeah, sí, mm -hmm. evidentment, però, bueno, també, evidentment També ens, hem ver, clar, bueno, clar. vist imatges impactant al no? Parlament Europeu de la, de la dona la parlamentària amb el seu nen donat-li donat donat i, sí, I, i això també ens sorprèn sí, però crec que encara sorprendria més tindrà un parlamentari amb el seu nen al costat no. Es Entonces, que el, el, el, no, porque de momento del imagen... PIB, sí, no, no, no, es que la no es no imagen no es correcta. correcta, eso tampoco no es bueno, porque luego a las demás nos pueden decir, ah, si aquella ministra podía ir no, pero al Parlamento, parlament a la era una manera pero, de llamar pero, la atención y de reivindicar que estaba bien. Era una protesta del fet de que no, las donas no pueden conciliar las dos cosas, y menos en un lugar tan público y tan visual como es la política. Jo he tingut una companya de d'universitat que va ser molt bona, de més estàvem a la classe de delinqüència sexualitat i de gènere i es va presentar amb la seva filla perquè no teníem qui deixar-la. I vants de <laughs> a classe la nena i la nena plorant i la professora va dir: "No, me lo puedo creer." Dice, "Pues no tengo con quién dejar a mi." Pues sí, sí clar. Doncs veuns quedem amb aquesta anedota i algun que falla, sí que no falla. Sí. <laughs> sí. Ens quedem sí, sí, sí, amb aquesta anedota sí, sí, tots plegats. Sí. Sí. Moltes gràcies mm. per venir i que vagi molt bé. Molt bon dia. Bon gràcies, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia.